Casa de la miezul nopții de fănuș Neagru interpretează George Constantin, Ovidiu Iuliu Moldovan, Irina Mazanitis, Șerban Cela, Rodica Popescu Bitănescu, Dana Dogaru, Elena Nica Dmitrescu Victoria Șerban-Cociaș, regia artistică, Dan Puicanu. Plutind prin toate încăperile Pe lângă masa lungă de brad Pe lângă cele două vechi De suete lăs de zestre Tulburând liniștea maramelor de borancii Abia aștept ca tali verde să prindă ultima grindă Sunt atât de fericită da. Când am da. construit-o cabana noastră Încât aș fi în stare să zbor ceasuri întregi prin ea da. Nu mă crezi? <laughs> Toată lumea la noi din sat da. Trăia cu convingerea că taică-miu care era preot Zboară prin biserică în săptămâna Paștelui. <laughs> Iar eu semăn cu el <laughs> Aliverde! Ascult oră, Pun 2, uși, 4, cerele cer și încă vreauteva, lemne și gata. Ușile trebuie să le ungi cu lei de morun, ca să nu spai. Hârțuie. Cu noastră faci două zile și două nopți până la gurile Dunării și dacă ne dipuiesc, înfundăm pușcăria, fiindcă bani pentru amendă nu văd de unde mai putem face rost. Ni s-au topit toate economiile. Dunărea crește, sporește meleu. Nici nu-i de cu atâtea ploi care au căzut în ultima vreme. Hai, moșule, Mai avem puțin până se întunecă. Începe noaptea de sânzâiere și tu n-ai isprăvit, ai îmbătrâni Ipsitut, Verde. De ce Pentru că vreau să-l purific! <laughs> V-ați exprimat greșit, capitan. Eu nu îmbătrinesc e? pentru că îmi face o deosebită plăcere să rămân un tânăr ridicol. Doamna Delia, știi care e cea mai frumoasă pasere rapitoare? Și din poiana noastră adună în el mii de vrăbiși, turzi și grauri, zilnic. O, Captain, doamna Delia e o femeie pe care merită să o iubești din zi în zi mai mult. De altfel, nu te poți vindeca de o mare dragoste decât iubind-o mereu. Asta e viața. Întotdeauna mai puternică decât noi uh, uh, uh, adică la vârsta pe care o ai Tu îți mai mângâi nevasta, da? da? Sau dacă te mângâie ea și ți se bagă cu șold Un șold Te mai ia cu frigul ca-n tinerețe Da, da? Dani, ești <laughs> Captain, <laughs> eu sunt lemnar Pescar și paznic de noapte Pe terenurile de vânătoare din bălți Eu dorm numai ziua Ferească Dumnezeu să mă scoare cineva Înainte de prânz Căljupoai de vieu De la un timp cea mai caldă mângâiere Pentru mine să-mi frigă nevasta scrumbinții Plă oh. <laughs> Sunt bătrân Dar Altfel se prezenta situația mai demult hmm? Îmi făcea una oichi dulci Gata O luam pe sus Și nu ne mai da nici dracu De urmă cel puțin două luni oh. Ne sculdeam în județ. Eu da. dacă ar fi să scriu astăzi scrisori, da, da nu o scriu niciodată. A scrie așa, da. domnului Cutare, da. comuna Cutare, județul da. Nuțica, Jeni, da. da. Tanța, Lenuș, Pupi, Pupi! Da. <laughs> Durdulia, vighișoara, Gata, Gata, gata, oprește-te că mă sperii, mă sperii. Ia spune, cum e trecut în nomenclatorul tău fostul județ Covorului o stă lipit de coasta brăilei, iar eu niciodată nu m-am oprit aproape de casă. Veverița nu-și odihnește o stenală pe mestece însobat orice prost cu pietre. Sus în vârful bradului, acolo e viața de trăit. Întrebați-mă de exemplu cum se cheamă județul Gorș Cum se cheamă județul Gorj? Județul Gorj se cheamă județul Căpșunica <laughs> Doamne Dumnezeule, nu s-a născut pe pământ că mai nebună și mai tirfă. Avea niște coz până la călcâi Și la târgu Jiu când dormea, hârși I-l-am tăiat și le-am vândut unei neveste de cârciumar pe o vadră de vin <laughs> Cinci luni am umblat cu pistolul în buzunar ca să nu mă spinte ce bărbat Te omora și l-a judecată la chita, că pasiomană. Da pasională Da, pe viață, doamnă, pentru că el vrea să mă omoare Nu fiindcă-i furasem nevasta, ci pentru că-i tăiasem cozile În cornora sunt proști ăștia. gata, am plecat. Da.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 cu care vom face o crescătorie de pești model Ce zici? Pe vremea asta eu cred că nu o să reușim Decât să încurcăm lansetele Și să pierdem câteva cârlice mm, Hai să încercăm să rupem plictiseala asta Bine, dacă insiști Ce faci, cred că nu arunci nada? Prefer să te admir pe tine la o adică, am să te ajut să scoți afară peștele cel mare. Dar până atunci, ia să încerc să fac o paciență. <gri> hey. Jocul de cărți, fără miză, se cheamă plictiseală. <gri> te plictisești cu mine, captain? În ziua în care ni se împlinești un vis? Niciodată n-am fost mai apropiați. Ba da! Hey? În cursata rom, 225, Amsterdam, București. <gri> L-asem înălțimea 11.000 de metri. T-ai părăsit carlinga și ai venit pe locul liber de lângă mine. Domnișoară, mă numesc Dan Comșa, sunt comandantul aeronavei și vă anunț că aveți un gât de lebădă. <laughs> nouă cervicare în loc de 7, dintre care 3 de aur. Dacă mă răspundeți că trebuie să mă ridic în picioare și să plec, avionul nostru ar putea să se transforme într-o morișcă pe un vârf din bucegi. Sunteți în stare să ucideți și oameni nevinovați. Mm, ah, nu, nu, nu, nu, nu. nu, nu. Nu? Întâi mi-ai cerut să recităm împreună din Michita Stănescu exact. Ca și cum exact. ar fi fost obligatoriu să-l știu pe din afară e bine, dar îl știai îl știai foarte bine De altfel ca toți cei din generația noastră mm? Să vorbim, să mm -hmm. spunem cuvinte lungi, sticloase Ca niște dălți ce despapt fluviul rece în delta fierbinte Ziua de noapte, bazaltul de bazalt Cuvintele se rostesc între noi înainte și înapoi Și cu cât te iubesc mai mult cu atât repet într-un vârtej aproape văzut Structura materiei de la început Eu stau la o margine a orei Tu la cealaltă De două toarte de amforă Ca două toarte de <gânt> amforă Numai cuvintele zboară între noi Înainte și înapoi Ce bine că ești Ce mirare că sunt <hânt> <hânt> Poezia asta parcă ținândă întreaga ființă uit la tine și mi-amintesc cea mai de departe poveste din copilărie. Cum face cocoșul?" mă întreba tata. Cucuricu?" răspundeam. Dar câinele." Ham, ham? Dar pisica." Miau, miau. Dar mămica." Nu mai bea vodcă, popăle Şi, meri, că popăle mernică, te omori cu mâna ta și ne omori și pe noi." Ori de câte ori se repeta scena asta... Mama îi în lacrimi. Bietul tata, umplând și vesel, încerca să l liniștească. Stai, lim, stai calm, <gânt> nu-ți pierde simțul măsuri. Întotdeauna, ca să ne aduarmă pornirea spre răzvrătire, tiranii invocă simțul măsuri. Tata nu era tiran. Să știi că toți beținii sunt tirani. <gânt> nu-ți dau voie să umilești memoria tati. În felul lui era o pasăre. Chiar crezi că zbura prin biserică? Tu nu zbori prin cer? Bine, asta e cu totul altceva spune Dan, da? acolo sus Nu ți-a trecut niciodată prin cap Că ești un cocor? Acolo sus În albul de zăpadă al norilor Acolo sus cel mai adesea Mă văd gonind într-o sanie Prin viscol Gâlgâind de bucurie Albul câmpii E răscolitor și plin de lanuri Norii de la înălțimea de 10.000 de metri au cumpărat albul de porumbel al pădurii de argint de la Varatec Și al mănăstirilor din Moldova de mijloc Albul tihnit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 Depărtările întunerii. Vreau să știu ce ai făcut tu timp de trezire la Amsterdam <gântări> Două seri Am jucat Nora de Ibsen la Teatrul Așa. În a treia zi m-am plimbat pe canale nebune Și seara m-am da. strecurat să dorm pe una din miile de corăbii ancorate la chei Era o corabie veche, uitată, nelocuită Poți să înțelegi, Captain?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 Am pus o bucată de carne însângerată amestecată cu viscere mm. pe care mi-a dat o verde de la puiul pe care l-a teatat azi. Ci că să prind eu somnul cel mare care bate de atâta zile pe canalul ăsta. Eu sunt soi de patron. O asemenea informație și o asemenea nu se dau oricui. Debarcaderul Salcia! O trezindu oh. cafea Capucino! 100 oh. mililitri, 15 pe 30 lei. Juice asortat! Pahar cloș.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 De ieri și până azi s-au născut pe fața pământului cel puțin 10 milioane de ratați. Nici o societate din lume n-a întreprins până acum un recensământ al rataților. Se țin tot soiul de statistici tâmpită despre găini, porci, câini. Salcâmii sunt arbori foarte onorabili. Vara da umbră bogată, iarna, rodesc împotriva crevâțului. Domnul e obosit de viață.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 Pentru că o femeie cuvincioasă se mărită cu un contabil sau cu un învățător, nu cu un marinar, pescar, paznic de noapte Dați-i înainte, sunteți extraordinar de reconfortat. Eu sunt o pramatie, dânsul o centură cu cartușe, o tolbă de vânătoare, duhul fericit al podgorilor și dușmanul meu de moarte Citesc pe fața ta că te bucuri ca picat răul pe mine care Vrei să dau din coadă ca oaia și să-ți spun un adevăr neplăcut? Acest ins, care îmbracă straie, ba de vânător, ba de pescar, ba de lemnar, stă la pândă în colțul dintre două milenii și vânează clipele de neatenție dintre secole ca să-și sta stafidele de pe colibă. Intii vor lua chipul înțelepciunii, și gânga vi vor predica în cor prin intinse cetățile tale. Prinz muște cu pălăria. Iar dacă treburile vor merge înainte cum au mers până acum, o să te fac să pricepi că în mine lopătează oasele răstignitului. Da, da. Pe lume sunt două feluri de proști. Unii care tac încet și alții care tac cu zgomot. Tu îți rupi peste Hotaro dintre aceste două categorii. Da, chem. Nu mai sunt profesor. Mi-am dat demisia și m-am angajat la circul comunal. Sunt paiață. E nebun, a, e nebun, de <gântu -i> Lasă-l lasă să-și facă numărul. Îmi plac momentele lirice și gesturile patetice. Să-l O paiață învârte lumea pe degete. O paiață n-are suflet omenesc. Locul unei paiațe e pe sirmă lângă diavol. N-ai dreptate. Pe sirmă ești oricum mai aproape de Dumnezeu. Căptem, o paiață e bat jocurii. Sărbătărește ziua domnului țopăind, iar în drum spre biserică trece pe la bordel. Uitați-vă la el! Nu, no, nu, no, no, uitați-vă la el! Poartă cercei! Acum sunteți rămuriți, nu-i așa? Să fiu sincer, eu nu sunt rămurit deloc. E cum o paiață își trăiește viața într-o oală de noapte. Cali verde, întins capcane mincinoase și ca singură O paiață e făgăduința veninului, Captain. Cali verde!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 Atâta vreme cât plouă în câmpia română și în bălțile brăilei, iar curcubeul răsare în Elveția, nu văd că avem altceva de făcut decât să șterpem clopoțelul de la gâtul oi și să-l atârnăm de gâtul paiații. Cărtană! Sunteți cocorul din vârful unghiului, cocorul care le știe pe toate. Doamnă, prin șirea spinării nu vă curge măduvă, ci păraie de azul. Ești viclen, bătrâne, foarte viclen, iar tu ești foarte ușor de citit. În sistemul mondial actual, cine nu se îmfășoară în cuvinte cu două înțelesuri, mai bine nu se naște. Aștept să fiu citit. Mai bine jumăgit. Îmi place viața Lenișăr, dolofan de Lenișăr. Astăzi mi se de ceva ne nemăsurit și talentat, dacă e posibil. E posibil, Doamne de lui? O paiață, George, e un artist.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 Declarându-te paiața te-ai schimbat în pasărea bucuriei. Nu, doamnă. Nu sunt decât un biet artist. George e colegul meu de fericire și de suferință. Adică flecăresc și -ți țin gândurile ascunse. Nu, no, nu, no, mm -hmm. nu. No. Flecărești ca să furi câte o mică porție de libertate. Tu faci parte din specimenele incapabile să-și cucerească libertatea cu baioneta. Ho, ho, ho.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 Nu este vocația sterilității! Ce se ascunde sub abajurul acestei răbufnii? Un telhar de drum mare! Mie îmi place să dezleg tăcerii. Urletele mă indispun. Abajurul de mătase sub care ilcărește lampa unui tânăr melancolic. Da? Da? Trage! te Ha! Pește! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ia, ia, ia, ia la pescuit Dacă nu vrea, nimeni n-are dreptul să-l scoate din baltă Am să-l scot singură stai, stai, stai. Și tot singur am să-l și mănânc nu, nu, nu. Ai, Hai, trage dată, ce Am să-i mai dau lui George capul și coada Pentru că și el i-a Trage ce-am spus ha, ha, ha. Ce faci? Ia tu lanseta și scoate la afară Oh, oh n-ai nimic pe fir Ți-ai bătut joc de noi? Nu, m-am prictisit oh. și de pescuit și de voi mm.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 o făcea pe copilul teribil și nu era decât ecoul unui cântec viciit. Ai fost caragioasă ca orice actriță între două vârste. Beria, hai, lasă. Lasă totul la pământ și vin o să te pedepsezi. Ți-a trecut? Da. Bun. Atunci ai pune trei tacâmuri, te rog. Avem un invitat? Da, al treilea atacăm e pentru zeul acestei noți.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 Mă Da, gata, gata, gata Am dat cu fosfor pe rană Nu, nu, nu, nu, cu fosfor Fiindcă îi strălucește amintirea Cu lut din baltă în groașă uitarea La miezul nopții, când va fulgera rotund Te vei găti cu inele, cu rubine, cu coliere Fragmente ale paradisului Cu zeci de cururi de smarald verde Din care picură ochi de o travă neagră Cu boabe de safir violet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 în palmele a două frunze de iederă. Cu inele ca niște mici coșuri cu fructe, În care ninge cu pietre prețioase în formă de inimă, De floare de migdal, floare de prun și umbră de buburuze, Cu convoaie de perle curgând pe cărări înstelate. Cu brățări încheindu-se a de aur și strop de sânge, Cu diamante pârcuite, cercei berecheați cu de ochiul cu diamante negre. Poate... Toate miraculos șlefuite, înfricoșat așteptate, viforos dorite. Dragostea, crima, trădarea, foametea, toate să împrumute căldura trupului tău. Mângâierea muzicii de la un bal dintr-o seară de iarnă. Triunful sânilor tăi înviorați de sărutările mele. Ah, cine e acolo? Cine? Tu ești, Verde? cine acolo? Dar cine Cine acolo? Tu ești stai verde! Maică, trage zăvorul în da. spatele nostru! Și si voi doi să nu clipiți că ați încurcat-o! Maria, merg sus la etaj și trage obloanele! Ui, ia uite A, ce, ce tablă ăștia pe pereți, fraților! Frumos bă cuib! Ca ar fi casa lui închimul episcopul! Olguțo, so, mai nu-i da voie să spună că e neam cu episcopul! Ia o curvă arestată pentru tâlhări bă și destrăbălare! Vă rog foarte Tu, fată, ușa de sub scară unde duce? La baie! Ina, controlează ușa aia da, hai, Și hai, hai, da, da. Spre cămară și bucătărie Nu, nu, nu. acolo e un geam cât palma Te-a întrebat cineva ceva? Ina, controlează tot da, Bine -a. faci că nu-l crezi, că Bărbații stau mereu la pândă Uite așa ca șarpele îmburuieni Tu ce stai acolo în întuneric? Pentru că nu suport mirosul de hir oh, le coboară storurile de la terasa din fundul salonului Ascultă, eu sunt stăpân aici și fac ce vreau Fii Dani, le cobor, le cobor eu Nu, le, cobo le coboară el. El, el, el Așa, numai tu Repede te-a pus cu botul pe labe, frumușelule Ce zici de asta? Ce, știi ce zic? Zic ce că zici? veți sfârși foarte prost News? Că veți plăti cu vârf și îndesat Atât pentru evadare cât și pentru ocuparea prin violență A acestei cabane care ne aparține mie și soției mele Dar n-am evadat Eram la muncă nostru, morilor Apele Dunării creșteau, însă pe paznici noștri nu i-interesa ce se întâmplă cu Dunarea. Da. Ei nu știu altceva decât că Deținutele trebuie să lucreze până să iesc. Dunarea a rupt o în bucăți, noi patru ne-am salvat pe un hârt de luntre. Dar da, văd adevărat. că n-ați uitat să luați pistolul automat al Pașnicului. Nu da, l-ai fi lăsat să ia apele. Fi singur băiete că nu te poți despărți ușor de lucrurile menite să ți bage groaza groaznoase. Dacă e adevărat ce spuneți, trebuie să ciocniți delicat la ușă și să cereți frumos ospitalitate. Wow! E cu tare, strângem cu drag la pieptul tău. Auz la închisoare am învățat pe de lecția umilinței. Când ești în primejdi, nu-ți alegi mijloacele de apărare. Sugrum sau te lasi sugruma? Sfetele, mai și am bolul de furt! Ne-i prindem pe ce luați vântat? băncati! e plină cu toată bunătățile. Dar Buna! Gura, gura! mea e neobrazată, doamnă. Avem și friptură cu cartofi. ne pregăteam sa luăm masa. O aduc imediat! Nu, dumneata, ele! Ina și Maria, fuga! Eu, eu, eu, eu. Da Dacă doreți după... să avem și filmuri de colecție, Ascultă, Delia, să știu că o notă de ironie prea subțire pentru casa asta pe care domnișoarele au transformat-o în coteț blindat, obișnuite cu sârma ghimpată și cu -un tunericul. E, că fiecare plătește după faptele lui. Eu ajutam fetele greșite să lepe de copii nedoriți, Mike. <laughs> adică să-i facă îngeraș, adică le. <laughs> Și acum iaca, stau la Dunăre pe care nu o văzusem niciodată Olguța mă ocrotește, alte fete îmi dau din bucătura lor Și eu nu mă plâng, că verita sfântul Da, oricum nu mai ai mult de întins de zgârciu ăsta care se numește viață Lasă-o face de Poftim? Îmi plac foarte mult gângăvelile biblico-lirice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 Nu se înjosește ca să poarte zorzoane niște amarite de cireș. În orice caz se lipsește cu plăcere de scamatoriile voastre ieftine Dar e o încântare, domnule, să-ți atrânci și la urechi Eu aș purta toată viața asemenea cercei Nu, nu, nu, nu, nu. gătește-mă pe mine, A, maică. Las, hai. Ha, uite așa. Uitați-vă la ele ce suflete curate au Toate mă oblăduiesc pe câte vreme vlăstarele mele yeah. Sânge din sângele meu N-ar mai avea hodină yeah. Nici în moarte Jupuii și-ar înveci tălpile în smola iadului Odată N-au venit la mine la pușcărie yeah. Să mă vadă Să-mi aduc acolo și mie un baghețel cu daleguri ai, Hai, hai, ia hai ia la masă ai, la Hai la ma masă, hai, mai, masă. Mânca vor săracii Amă, Și îl vor lăuda pe domnul Mama e vă... la... taci mănâncă Doamnă, do uh, vă întreb, n-ar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 Jignește-mă pe mine, voinicule, dacă ți dă mâna Auzi, încearcă, băiete Joacă-ți viața la zaruri Ori albă, ori neagră Fetelor, vreau șampanie Vreau vin, vreau să mă Așa e, de mult n-am mai petrecut noi Jos, jos, îrma ghimpată Jos, caralii Poate mâine plecăm Poate plecăm, poate nu plec Doamna mă simt grozav aici Îmi place totul, mă simt grozav E și firesc să vă simțiți bine Doar suntem în noaptea de sânziene ce minunat e să fii liber Ah, Măcar o singură zi Sunt fericită, mătușică Mai dați-mi o șampanie Vă iuzbesc Fetele ce mele! Bine, să știi! Păi eu fără voi nu exist, mai Eu nu exist! <gură> eu ce sunt eu? A? Ce, ce sunt? ești? Un hâr! Orșa e! Un hârf <gură> acolo! Da. Voi fără mine puteți orice! Da, da. da. Dar Hai, da. eu, eu... Hai să cântăm! Da. Hai! Mai e până la miezul da. nopții când s-arată flacăra pe comori. Ia, ia fiți la ăsta! Zăpada zăi, s-ar visipește Ce-mi place, ce-mi place. Oh, ce place inima oh, oh, oh, Asta-i un <guss> pântec vetelor așa ca o pâine neagră Mâncată cu un infantelii <guss> <guss> Domnule, da, ia fi bun și dă și mie niște fire de tutun după-n ai -o, stim, tutun. Ține tot pachetul e, e, doamn, eu, doamn, doamn. Fetelor, mulțumesc, boierile, mulțumesc Hai, fetelor, cine da. vrea să fie eu, eu, eu, vreau că Ina, ia prinde tu mai lumânare Că mie mi-e frică să nu mă treznesc sus dacă punem apă era. tare v-aș mai da eu dracului pe toate? Pot să mă duc sus? M-am săturat de mutrele voastre. Nu, nu, nu, ca n-am să fug. Vreau doar să mă lungesc. în fac? ce ziceți fetelor? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, da. Întreg femei, aici, aici, aici în mine aici Nu, mă întind aici pe scară, da? Auzi, dacă pot să mă întind și eu lângă tine, da. Ce ai spus, mai spune da? Să mă întind și eu lângă tine, dacă se poate așa ușor pe scară ce nu, zici? Te anunț că aparțin exclusiv doamnei în casa căreia toate ați dat buzuri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 Prea de multe ori am trecut unul pe lângă altul Ca să nu ne o nimăcar odată bot bot Și să ne îmbrățișăm Ah, ce a plăcut, gata L-am și pupat vetelor lor! ce dulce e Dane, ne vinoți în fire Cum zici că-l cheamă? Dan Comșa, pilot de aviație Ce? Ce? E scris de mult că Dumnezeu așterne masa și dracu aduce oaspeții Fetelor, turnați și beți Că a sosit clipa veseliei Ia, ia, ia, de la mama ah. Comșa. da Eu sunt Olga Vidraru Sora Ioane Vidraru Cu, cu care îți plăcea să te plimbi Cu trăsura toamna prin vechiul București da. Erați logodiți, nu? Și vă treceați timpul Printre case cu iederă, cișmele, Amurguri vinete, biserici Te rog foarte mult Să iei liot asta de scursuri Și să te cari imediat de aici nu, nu, nu. Nu se grăbește nimeni! Da... Hai, zi mai departe! Iar eu, pentru că sunt în casa mea, vreau să mă culp! Aici faci ce spun eu! A doua oară nu mai trag în tavan. Dacă mai faci un pas, ești mort. Așa. Din nou înapoi, ia-ți locul și nu ne mai strica petrecerea. Iar dumneata, doamnă, dacă vrei, poți să te duci la culcare. Du-te, du -te, du te rog. Cât despre femeia asta îți jur Îți jur că o văd pentru prima dată în viața mea Așa e, dar asta nu schimbă cu nimic situația Pot să mă duc la culcare? Da, du -i. Nu Sau dacă îl iubești Îl iubesc ah, Eu fac pușcărie în locul soră -mi. Ea trebuia să fie la pușcărie, înțelegi, nu e Dere, te rog să nu crezi cu... niciun cuvânt N-am nevoie De... să mă creadă femeia asta Ele mă cred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 Ia treci mai la lumina puțin Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai la lumina hai, hai, Ia te rog a, foarte a, mult Multe mai mai iubit sora mea Și pentru că suntem surori gemene Am schimbat buletinele și m-am prezentat în locul ei Eu, zi, -a. În ziua când mi-a spus la vorbitor că ai părăsit-o Am simțit că mor Sora Hinele, ta nu avea dreptul să accepte un asemenea sacrificiu oh. Oricum s-a sinucis Nici moartea n-ar merita iertarea ta hmm, Ce știi tu despre morți? Sau ce știi tu despre durere? N-am știut că s-a sinucis <laughs> Îmi pare rău Îmi pare foarte rău Era o fire melancolică Cred că i-ar fi plăcut să fie furată de un prinț mm -hmm. Duminica am să-i plătesc o slujbă și am să pun să se bată clopotele în amintirea ei Ascultă, ești oh. ca o doagă putredă Mai dați-mi puțin așa. E mai dacă-ți fleanca! Iubesc. Te rog, Derea, nu cred că Iubești. e momentul pentru declarații de dragoste Te iubesc și nu-mi pasă de nimeni, nici de morți, nici de cățelele astea Iar trecutul tău nu mă interesează Daria. Ia, ia, ia, pun rămășac, doamnă, nu n-ai jucat niciodată cărți Nu! Te rog, fetiță. Iar eu lăsați-mă să spun și eu ceva Eu, eu pun rămășac, hmm? ai să joci cu mine și ai să pierzi <laughs> Don Conșa, Da. bine zicei că vrei să mergi sus, să te culci da. Vin și eu cu tine Hai, du-te Mi-a morțit degetul pe petrăgat și s-a putea să scap un glonte din.. tine Hai pe hai, hai. Hai, hai că te aștept pe scară hai hai. Ai pierdut, doamnă Am chintă Roială la as De Treflă <laughs> Îndă-te groapă. pe veresie de aia. Mai bine te-ai apucat să vași pârtie până la magazie de lemne decât să stai și să dorm pe tine. N-am dispoziția necesară. ascultă George, ai grijă că sparg ușa cu tine dacă nu zbori acum la lopatea. Vorbește mai încet. Sus e o doamnă care se odihnește. A venit special să petreacă care cu mine. Dar cine dama? Dama? Fii atent cum vorbești. Sus e doamna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 Ne iubim. În noaptea de sânzie ne-am făcut-o, femeia mea. Pe șalupa fostului călău al Franței. Ha -ha! Stigmatul crimei ceri în veci pedeapse. Ești bătrân, nu mai poți să înțelegi. Sunt nopți când inima își schimbă palatul când trece din piept între pereții fragile ai tâmplelor. Atunci timpul se schimbă în vis și cugetul într-o creangă de trandafir căzută în apă.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 Și cu care femeie te-ai inhaitat, Dumnezeule? Puteai să alegi altele, o mie. Poate că ea m-a ales pe mine. Dar n-avea dreptul! Oh, captain, captain, cum de-ai scăpat, <laughs> Captain s-a jucat, dar v-ați ascunsele cu viața ta oh, -o. Dar ce poți face, Doamne, când le apucă pe femei ne bădăile?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 Ce? Mi s-a năzărit mie sau am auzit vocea lui tali verde Da, a fost pe aici <laughs> Te-am jurat? Cum a primit vestea Că noi doi <laughs> Cum să o primească? Ca un boscar de bălci cum a făcut toată viața În noaptea asta mare nu-i loc de supărare <laughs> Dă-mi cornul din perete, te rog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 Imagini false asupra vieții Doamna, nu, pentru că mie, Captain Comisar mi-a salvat viața în timpul inundațiilor din 75 Eram cu luntre pe Siret Siretul curgea pe lățime de 17 km iure. intraseră cu Luntrea ca să cu o bisericuță de lemn care să rosmul seseră de undeva din munți A. Și o proptiseră acum într-un colț A. de grindă pe Siret V-am să un pui de viu, paiață A.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 Eu zic să pipăi și eu lemnul asta. Da. Bate câmpii, bate câmpi, bate câmpi e. nu te lăsa în e, Și m-am ciognit cu lundră de grindă Și am luat apă multă sub Și acolo îmi lăsa moasele dacă nu mă sărea din elicopter Captain Comșa i aruncat patru capete de fringhie Și am luat-o spre mal prin văzduc uh -huh. În loc să mă întorc cu burta omflată M-am întors ca un pește zburător Pentru asta i-am dăruit lui Captain Comșa aceste câteva palme de pământ Pe care v-ați construit cabana no. Cu el Trebuia să fie și în noaptea asta V-aș fi dus să mă Un el alb Care să vă poartă noroc Precum și un vițel de căprioară Să-și verse răsuflarea lui Curată pe obrajii voști Timpul nu-i pierdut Poți să-i aduci? Numai dacă mi-împroști creierii pe peleți. Să furi nevasta binefăcătorului Tatălui tău În gătuș ar trebui să stai Da În fiare și în lanțuri mâncare. Nu, nu, nu, nu, nu Nu nu, nu m-a furat George Ci Dan m-a pierdut Doamnă, vă rog Eu zic că e bine să vă întoarceți acasă Ne punem schiurile Trecem Dunarea Și vă urc între tren. Când ajungem la București Vorbesc eu Căpten mea salva viața. Iată, îți stăruiesc și eu viață și vă așez în brațele lui ca să... Nici o grijă. A trecut el în brațele alteia. El? Oh. În brațele pierzanii... Da, s-a da, întâmplat chiar în cabana asta, în noaptea de sânziene. Pușcăiașele! În fața mea a urcat cu un dormitor. E adevărat că l-au amenințat cu armă. Nu, no, no, are a face. Aici nu încape nicio explicație, fiindcă nu există arme cu care să-l rupe bărbat de nevasta lui dacă o iubește. Oh, o, lău, îmi pare rău pentru cheaptul. Pe cuvânt de cinste, dacă ești bărbat adevărat, pui pe fugă un câr de muier împielițăte doar cu un ciot de mătură. Ah.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 Vreți nici la băutură și veselie? Chiama ei să petrecem împreună. O să-i tragem un chef de pomidă. Da? E de rău, doamna, doamna, deci este rea să-i ridic pe cu o damă. Cum? O să vină încoace. Dar Nu se pare. vă uitați-vă, uitați-vă, uitați-vă, uitați-vă, uitați-vă, uitați. oh, no, Bună seara. Bună seara! la toată lumea! Ia e Ina! Ina! Stali verde, ia-te rogar masa de vânătoare și du-o sus! Oh. Oh. Am înghețat! Ficioarele oh. nici nu le mai simt, parcă sunt de lemn. M-am de mor de frig. Oh. Bună seara, domnule. Ah. Ce bine și cair e da. aici! Afară e urgia lui Dumnezeu! George, dă-mă țigară! Poftim. Ura, așteptăm, că da? Nu știu de unde am făcut rost de pom E vârful pinului din Poian, a? am văzut <gânt> Mai bine mi-ai spune când și-a pierdut soția mea nevinovăția a, De ce mă zige neașteptă? Nu se face mă. Atâta timp cât te vei gudura pe lângă el să nu te miri dacă ți spune și căpăs Hai, vă rog, vă rog mm -hmm. să nu fiți nervoși, nu vă port niciun fel de dușmanie. Ce cauți aici? La ce-ți folosește toată mascarata asta? N-am știut că ești aici George, de ce? de ce strângi din dinți? Derea a fost timp de doi ani pâinea mea cea de toate zilele. Mi-ai luat și am dreptul să te întreb ce-i oferi tu, nu? Ce-i oferi? Un viitor de paiață? Uh -uh. Nu-i nevoie să mă sui în copac ca să văd lumea în care o scufunzi. funcți. Hey, capitane, nu știi să pierzi. În fața unui fost actual și viitor ratat? M-am întors la catedră. Catedră de sport? Ah, tot tumbe ca la circ. Da? Viscolul ne înselește să petrecem la un loc această noapte. Ca să o facem suportabilă, ah, hai să fixăm condițiile de conviețuire, da. da? foarte bine. Am o singură condiție. Să nu se mai comporte ca o baiasă. Și să uităm definitiv trecutul, da? Am și eu da. condiție. Oh, te rog, draga mea, vorbește. vorbește. Să punem multă muzică. Tot ce iubesc eu pe lumea asta e teatru și muzica de genul. <cute> la ce? Vă uitați la mine și nu știți de să mă luați. <cute> E, da, m-ați cunoscut-o mm. în salonul ăsta. Sunt una din de care au năvălit în noaptea de sânție. Ina. Mm. Eu sunt Ina. Da, Ina. Ina. Dar eu da. m-am eliberat. celelalte au rămas acolo. Ana bătrână a murit. A, și cum ai ajuns în noaptea asta aici, Ina? Să-i spun, doamne? Că te rog, spune spune tot adevărul, mm.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 M-a poftit în mașina lui Și am ajuns aici Ai fost curajoasă Să pleci la drum cu Dan Comșă Da, ce Trebuia să fie frică Dan Răspundește siguranță Lângă el Te simți apărată ca un zid De cetate Apropo de ziduri Ce mai face Maria? A rămas însărcinată Același lucru m-a întrebat și Dan Păcat Dacă era însărcinată o eliberau N-a avut norocul asta. Păcat de clipele alea atât de plăcute Noaptea de sânziele Ține-ți cum n Dacă nu vrei să curgă sânge Da. Nu ai să folosești și eu puțin rujul? Da, te rog, Să te ca acasă Du-te și fă un duș, aranjează prosopă George ai face mai bine să pleci în magazin să spargi lemnele. Nu pleci nicăieri, George! Bun. Ce proasta am fost! Te credeam în brațele unei regine și când colo tu te-ai înădit la așe. <laughs> Sinistră pereche mai alcătuiți. Fericirea noastră a început în al șaptelea cer ca să sfârșească între stufărișuri, într-o imensă scârbă. Un hău amar!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 Acasă ne așteaptă o ceată de prieteni dogorin de vin și de bucurie Nu plecăm nicăieri, jumătate din casa asta mea parține Foarte bine, împărțim totul pe din două și începem o viață nouă, da? Jumătate din masă a voastră, jumătate ea a mea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 gâlgâie în tine nebunia remușcărilor Știu la cine te gândește acum mm. Frumoasă muzică. Nu mm. a spune Ina mm. Ce nelegiuire ai comis tu de a ajuns la pușcărie? Mm -hmm? Am fost amestecată în procesul cheilor Procesul cheilor? Mm -hmm. Vrei mm -hmm. să-ți spun? Mm -hmm. Mm -hmm. Păi, mai de mult bărbații care aveau poftă de aventură în București, în loc să iasă din Gara de Nord, când ajungeau aici, au la plimbare pe peronul dinspre Bulevar Dugolescu și căutau femei care să învârte pe degetul meli de chei. Alegeau după pofta inimii. Într-o seară, spre ghinionul meu, așteptam la peronul meu o prietenă care trebuia să vină de la Craiova și... Din sale mi-am scos cheile garsonierei din bojetă și am început să le mărți de deget. Mm -hmm. <laughs> În 10 minute mă lase razia și eram la răcoare. Oh. Și cum n-aveam nici servici, ah. au condamnat. Mm -hmm. eh. mm. N-am putut să spun asta de față cu tine. te rog, te rog să nu-i mai suipe pe nume, da? Să nu-ți mai permiți să... A ce? Oh. Mm? Ce vrei?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 Poți să zic că intra aici, ai vrut să ne tirești. <laughs> Ce mărșălbie. Hai, George, hai, nu pierde ocazia. Oh. Hai, ia o de mână și urcați! Da, ne! Da, ne! Da. Asta îmi dragostea se urzește singură. Am adus o dană în de divin ca oh. să i închinem împreună! Bravo! Da, da, da, da, da, da, ci bine era am toți prieteni, ce pereche frumoase erați Captain, da? dumneavoastră și cu doamna Delia Și de, de Ina, ea e Ina Eu sunt eu Nu-ți place de Ina? E, e, și ea e frumoasă <laughs> Dar mai bine i cu George de vârsta ei De dreptate <laughs> Tu și cu George ați e un cuplu formidabil Daniel, mm? ai vrea să merg cu George? Sunt sigur, De ce să nu? E mai tânăr decât mine. Da, da. Tu spuneai că e o paiatua scârboasă. Vorbe nesăbuit. La manie nu cumpăniști întotdeauna tot ce spui. George, tu ce zici? Ai venit cu mine? Da, vede. trebuie să-l în demnul femeii camara de lună. Să-ți Ne-a fost frică de scandal. Oh, da. Ne-a fost frica. Acum când viața se reenoadă veselă Să o că merită să o umplem noaptea cu cântece și vină da. Ne-am da. saltat deasupra negatului da. mm. Am să urc eu, eu zic să-i și pe celalți face ca să distreze și împreună cu noi. <gântuță> nu? E o idee bună! Dute și adu-i încoace! Ina! Ce? Ina! Acolo sus cineva a tras! Mii de dragi! Dane, ce s-a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 a ascultat Casa de la miezul nopții de fănuș neagră. Distribuția a fost următoarea: Dan, Ovidiu Iuliu Moldovan, Delia, Irina Mazanitis, Tali Verde, George Constantin, George Șerban Celea, Ana, Elena Nica Dumitrescu, Ina, Dana Dogaru, Maria